До них належить, наприклад, атестат зрілості, диплом та грамоти, завойовані на спортивних змаганнях чи огляду художньої самодіяльності, різні письмові характеристики нашої трудової діяльності і тому подібне. Звичайно, їх також треба вважати оцінкою нашого «я», оскільки вони красномовно засвідчують окремі його аспекти і нерідко істотно впливають на подальше наше життя. Всю своєрідну класифікацію ми легко можемо порівняти з характеристикою інших осіб, вираженої аналогічними документами. До таких оцінок слід віднести і позицію наших начальників, яка виявляється здебільшого при комплексній оцінці, яку ми від них дістаємо. Дуже сильний є той, хто може змовчати, навіть якщо він правий. Катон Окраса глибоких думок – ясність. Вовенарх. Тести. Тести належать до улюбленої читачами рубрики популярних журналів. Вони охоче їх заповнюють, аби тільки довідатися про себе якомога більше. Зрозуміло, їх цікавить рівень власного коефіцієнта інтелектуальності. Вони хочуть дізнатися, чи добрі вони партнери в подружньому житті, в коханні, чи їх незалежність, далекоглядність, смак, елегантність і таке інше виняткові, відповідні або недостатні. Проте слід пам'ятати, що спеціально розроблені тести в разі потреби використовують лише фахівці-психологи. А в журналах тести друкуються виключно для розваг, отож і ставлення до них повинно бути відповідне. І найскромніша людина думає про себе більше, ніж її найкращий друг. Ебнер фон Ешенбах. Мудрець шукає все в самому собі. Нерозумна людина в іншому. Конфуцій. В юності люди п'яні без вина. Книга Кабуснаме Психологічні ігри Існує багато психологічних ігор. Вони служать не тільки для розваги, а й дають можливість краще пізнати себе, причому з найменш відомих сторін. Суть цих ігор полягає в тому, що кожен з учасників порівнює свої наслідки у грі з наслідками інших і таким чином виявляє переваги і недоліки у своїх здібностях, рисах характеру, фантазії, інтуїції, умінні давати визначення на здогад, уповодженні, стратегії, тактиці тощо. Оскільки значна частина таких ігор для колективу становить деяку складність, то необхідно ретельно дотримуватися правил гри. Так, наприклад, участь у грі не повинна бути примусовою, гра має проходити в дружній атмосфері, слід враховувати соціальний та віковий склад колективу і тому подібне. Під час гри нікого не треба ставити в незручну ситуацію, ніхто не повинен відчувати образу від того, що він останній, слабшим завжди треба допомагати. Гра для пізнання Самого себе Гра, товариська гра Розрахована на кількох учасників Які б хотіли про себе якомога більше дізнатися Вона дає інформацію Котрої людям, особливо дорослим Як правило не вистачає Правила гри Для проведення гри Треба мати необхідну кількість бланків Організатор гри готує їх заздалегідь на кожному з яких написаний перелік людських якостей, позитивних і негативних. Кожен гравець одержує бланки відповідно до кількості учасників гри, крім себе. Вгорі аркуша, друкованими літерами, зазначає ім'я того, кого буде характеризувати, і підкреслює у списку ті риси, які, на його думку, є визначальними для даної особи. Після заповнення всіх бланків, вони роздаються тим, кого стосуються. Я б не рекомендував аналізувати їх публічно. Це може неприємно вразити когось з учасників. Саме тому і треба користуватися літерами, щоб зберегти анонімність. Краще проводити гру в товаристві добре знайомих людей. Звичайно, всебічно знати одне одного вони не можуть. Тому при складанні переліку якостей бажано дотримуватись якогось певного аспекту. Так спільним знайомим можна запропонувати список рис характеру, які розкривають їх ставлення до людей, а співробітникам, що стосується виробничої діяльності і тому подібне.